І вважалося, що напряджені тоді нитки мають цілющі властивості. І ці заборони, і дозвіл вказують на шанування в ці дні божества прядуна. З давніми уявленнями саме на Різдво заснувався світ, як народилося сонце, і з вершечка світового дерева почало снувати світову паутину. Прикладом залишків такого вірування на Україні Є різдвяні павуки, якими оздоблювалися покут на різдво. Це кубики з соломи, які підвішуються один до одного за певною схемою. Відомо, що в деяких регіонах Росії, а саме в північних, у Святому Куті підвішували павука з паперу і соломинок. Як правило, це підвішування приурочується до початку весни, до появи капіжу і теплих промінців сонця. Підвішування супроводжується словами «Солнишка, ведришка». Павук ще зветься «Круг». Сонячна символіка павука «Круг» не викликає сумнівів. Можливо, саме з павуком пов'язана великодня гра «Жучок», де по перехрещених руках гравців бігає, ніби сноє дитя, а в пісні мовиться «Грай, жуче, грай», адже на Великдень – і сонце грає. Про павука існують повір'я. Вбивати його не можна, бо лихо буде. Свідчення великої шани в минулому. Як павук заснує павутину, то будуть гості чи якась вістка. Павука використовували в чарах. Аби перемагати на суді, робили так. Кладуть павука на дев'ятеро суток у горщик. Якщо павук здохне, не буде діла. «А як заснує, то як хочеш, так і буде». Жінка приказує, «Як павук на вінцях буде, то що задумаю, те й буде». Для того, щоб приворожити коханого, жінка клала павука у горщик і приказувала, «Як оцей павук заснує, кого схочу, той до мене приснує». На давніх віруваннях основані легенди про павука – вже християнських часів, якими пояснювали, чому не можна вбивати павука. Одна з них розповідає, що коли Божа мати з малим Ісусом тікала від Ірода, то павук їм сліди замітав. Вінший мовиться, ніби павук виткав і подарував народженому дитяті сорочечку. Звісно, не можна тут уявляти тільки звичайного хатнього павука, який десь у темних закутках снує паутину на мух. Ця комаха стала прообразом світлої міфологічної істоти, ткача і засновника світу. Ярослава Музиченко Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Долгозвяга Звукорежисер Тетяна Власюк Київ, 1996 рік